Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahamaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruh Wa na'udhu Min sururi anfusina Min sayyati a'amalina Ma'ayyadihi Lamuqalamudilala Wa ma'ayyadilil Bala hadiyalah Asyadu ala ilahina Allah Wahdahu la sharika Wa asyadu ala muhammadan Abduhu wa rasuluh Ya ayu ladhina amanu Taqo Allah Haqadu qadihi Wa ladamutunna Illa wa andu muslimun Ya Ya Nasu taqo Rabbakumul lazi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalakaw minha zawjah Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa taqo Allah lazi tasalun nabi walarham Inna kana ka alaikum rakiba Ya Ayu ladina amal taqo Wa kuuluhu qawlan sadida Yusrih lakum aamalakum mayaqirakum dunukakum Wa mayuti Allah wa rasulahu paqatfa'aza fawzan azimah Fain akhira al hadithi kitabu Allah Wa khairal hadhihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha bid'ah wa qulal bid'atin dhalalah amma ba'd alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu ta berikan taala kepada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar agama Allah Subhanahu pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan kitab ala kita tahawiyyah yang ditulis oleh alimam bucha farah tahawi rahmanirrahim dan kita akan menerangkan tentang kholifah ar-rasyidin yaitu Utsman bin Affan radhitu jami'an juga Ali bin Abi Thalib setelah kita menyebutkan sebelumnya tentang akidah-akidah aqidah Jamaah beriman pada Allah Subhanahu demikian juga sebagaimana dalam rukun iman Beriman kepada para malaikat, kepada para rasul, demikian juga kitab-kitab Allah Taala. Demikian juga beriman kepada takdir Allah Taala. Beriman kepada hari akhir. Demikian juga permasalahan-permasalahan keimanan yang sudah kita sebutkan yang ada di dalam matan akidah tahu yang ini. Dan demikian juga kita sebutkan tentang di antar akidah. Alloh Sonaal Jemaah kita dapatkan dari para ulama-ulama sebelumnya dari para ulama salaf, ta'ala yaitu mencintai para sahabat Nabi SAW, menghimpun ashab Rasulullah SAW, mencintai para sahabat Nabi SAW yang menyampaikan syariat dari Nabi SAW kepada kita semua. Mereka para sahabat orang-orang yang dipilih oleh Allah Taala. Maka hendaknya kita mencintai mereka Dan itu adalah termasuk akhidah kita Mencintai mereka itu adalah agama Demikian juga iman Waisan Adapun membenci mereka adalah kekufuran Kenipakan Demikian juga perbuatan yang melampaui batas Kemudian disebutkan Tentang kualifahan Bapakara Siddiq Yang mana waktu itu Adalah sepakat para sahabat Menunjuk beliau sebagai pengganti Nabi SAW setelah Nabi meninggal sebagai seorang Khalifah. Dan tersebutkan terjadi perselisihan sebagian mengatakan bahawa Nabi sudah menunjuknya atau menunjuk secara tidak terang terangan dari isyarat isyarat yang ada yang dilakukan oleh Nabi SAW menunjuk beliau sebagai seorang imam mengimami para sahabat ketika beliau masih hidup. Kemudian setelah itu Pak Khalifahan Umar Bukhattab setelah, setelah bakar memerintah sekitar 2 tahun Kemudian beliau sakit dan meninggal Kemudian menunjuk langsung Umar Bukhattab Sebagai pengganti Kemudian Umar Bukhattab Memerintah secara ya, secara adil Demikian juga dengan bagus Selama 10 tahun Sampai kemudian beliau Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Kemudian Sebelum beliau meninggal, telah menunjuk untuk melakukan musyawarah enam para sahabat rotulahumajumaim. Sampai kemudian ditunjuklah Usman bin Affan rotulahu anhu sebagai seorang kelibat. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan di dalam Sahih Bukhari yang ditulis oleh alimah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Malata kejadian yang ada sampai kemudian terbunuh di situ. Khalifah yang mulia, Amirul Uminin Umar Al-Fatabatullah Anhu Sampai kemudian Terpilihlah di situ Uthman bin Affan Affanadullah Anhu Setelah Abdurrahman bin Auf Diberikan kesempatan untuk memilih Sebagaimana yang telah kita sebutkan Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang Khalifah yang ketiga yang mulia Termasuk dari Khalifah Ar-Rashyuddin Al-Mahdiyin Yaitu khilafah Utsman bin Affan atau lagi Anbu. Kalungu <tuhuhu> berkata, Al-Imam Abu Jafar atau Hawi Ramlatallah dan kita membaca sebagaimana biasa dari syarah atau penjelasan dari akidah atau Hawiyah ini di antaranya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi Rahimulatallah. Al berkata Imam Tahawi, Utsman Ramlatallah kemudian menetapkan kekhalifahan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara akidah kita berikutnya adalah menetapkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. <tuh> Berkata Imam Ibnu Abi Hisn, "Radhiyallahu anhu, ai wa nusitu al-khilafah ba'da Umar Utsman radhiyallahu Kita menetapkan Bukhari setelah Umar adalah untuk Utsman radhiyallahu anhuma. Babak Shahal Bukhari dan Imam Bukhari telah menyebutkan yakni hadis yang tadi kita sebutkan tentang terbunuhnya Umar bin Khattab sampai kemudian dipilihnya Utsman bin Affan radhiyallahu majma'ain. Kemudian selanjutnya kita sebutkan tentang ter terpilihnya Utsman bin Affan radhiyallahu Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Abdul Is al Hanafi, wamil Fadil Utsman dan Anhu. Di antara keutamaan Utsman bin Affan dan Anhu, kita sekarang mulai berbicara tentang keutamaan Utsman bin Affan yang dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disitulah para sahabat kemudian menunjuk beliau di antara alasannya sebagai seorang khalifah setelah Umar bin Khattab. Ia adalah seorang di antaranya, setelah ganda Allah SWT Dipilih sebagai seorang khalifah Seorang pemimpin Bagi orang muslimin Apalagi yang dipimpin di situ adalah Masih, para, masih banyak di situ Orang-orang yang baik Tentu dipilih Di antara yang mungkin Di, di antara orang-orang yang paling baik Di waktu itu Walaupun tidak menjadi kepastian bahawa Kemudian dipilih itu adalah orang yang paling baik Karena kadang-kadang orang yang Dianggap baik itu pun dia mungkin tidak mau untuk kemudian mengurusi urusan yang besar, Ya karena takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala atau mungkin tawatu atau yang sebisa ni. Tapi secara umum, ya ni di antaranya adalah orang-orang yang peringkat khusus. Sebagaimana di zaman awal-awal tersebut, di antara kalau taman aswan bin Affan, al-Khasah yang khusus apa itu? Kau Nuh, kau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Aibnatihi ibnatihi. ibnatihi. Khotan itu adalah Zaid ibn Thighi. Di antara keutamaan Nusman bin Affan yang khusus adalah beliau adalah istri dari anak beliau. Bahkan dua orang anak perempuan beliau, Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rukayah dan Umukulsom. Ini keutamaan. Biasanya seorang memilihkan untuk anaknya itu suami diberi dari orang yang baik. Ya, itu sesuatu yang sudah kita pahami. Tidaklah dia pilihkan kecuali orang yang dia sangka adalah orang yang baik sehingga dipilihkan untuk menjadi suami anak anak perempuan kemudian disebutkan juga bahwa saya muslim dalam saya muslim kan Aisyah Radhiana dari Aisyah Radhiana kau tidak mengatakan karena Rasulullah saw mutajjih an bbt ya kisah ini akan dibawakan oleh Aisyah Radhiana bahwa suatu saat Nabi beliau bersandar atau merebahkan diri di rumahnya Kasifan an fakir dahi ausaha kauji. membuka atau terbuka kedua fakir kedua pahanya. Sebagian disebutkan di sini sab, iaitu petisnya. Tapi yang jelas kita ketahui ya ini kedua pahanya dan paha itu adalah aurah al khafifah Ya demikian untuk menjamak beberapa hadis mengumpulkan beberapa hadis tidak ada pertentangan bahwa paha seseorang itu bagi laki-laki itu adalah apa? aurat tetapi kecil yang ringan. Adapun aurat yang besar, al-mughallad al-mughallad itu adalah kemaluan. Demikian juga thukur, ya ini pantat. Hendaknya ditutupi, wajib ditutupi. Adapun paha, itu adalah aurat juga tetapi tidak sangat sampai pusat. <tuh> Maka disebutkan pasdaq dan Abu Bakar, Abu Bakar minta izin masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faatin alahu kemudian diising oleh Nabi wahwa alatil khalal Nabi dalam warna seperti itu masih terbuka tersingkap hanya. Patah kemudian berbincang-bincang semua ista' Umar datang lagi Umar minta izin. Faatin alahu wahwa kanzarik diising oleh Nabi kemudian masuk dan seperti itu katanya. Patah dasar kemudian berbincang-bincang semua ista' Utsman kemudian Utsman bin Affan minta izin. Patah dasar Rasulullah saw kemudian Nabi pun duduk. Yang tadi perbaikan diri bersandar, kemudian duduk was bahu, kemudian beliau perbaiki pakaiannya ditutupi dan lipah yang tadi tersingkap itu ditutupi oleh beliau. Pada kalau ada kata hadras, kemudian masuklah husman setelah diizinkan dan berbincang-bincang. Falah makoraja. Kalau Taishah ketika keluar, maka Aisyah pun berkata, dah kalau abgar falah tahdas ya lahuh walam tu balik masuk abgar asidik ya. Kamu tidak bergerak, demikian juga tidak perhatikan apa yang terjadi dari tersingkapnya paha itu. Semasa kalau Umar, malam tashdiz, malam tubali, demikian juga ketika masuk Umar. Semasa kalau Utsman, fajlasta, wasawayta siapak. Kemudian masuk Utsman, binavan dan engkau berbincang-bincang. Kemudian kau duduk dan engkau benarkan pakaianmu. Apa alamakah Nabi saw mengatakan al astahi min rajulin, tasahi minhu al malaika. Ini keutamaan Utsman berikutnya, hadirannya adalah Allah astahil. Tidakkah aku malu terhadap seorang laki-laki yang mana para malaikat malu kepada dia? Para malaikat, malaikat-malaikat yang mulia, Allah Mahalk Allah malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga Abu Sahih. Dalam sebagaimana di sini ini Sahih Bukhari. Dari hadis Abu Daud Umar atau An Nuhumah. Lama kata Ridwan ketika hari bayatur Ridwan bay'ah ar Ridwan yaitu keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebukan dalam surat Muhammad atau surat Al Qottol tentang keutamaan orang-orang yang berbayat di bawah pohon samurah. Lepas terhadap Yang Maha Esa. Eh, yaitu tahta sejarah ini. Pak Alimah Ma'fiqulubhim, pa Taalihim wa sabahum wa tham ini Allah SWT wa taala kepada mereka kemudian diberikan ketenangan pada diri mereka innal ladzina yubayyiunaka inama yubayyiun Allah ya tullahu ta'ala demikian ini mereka berbayat kepada Nabi SAW alaihi wasallam laqad radiya Allah 'anil mu'minin idyubayyiunaka ma fi qulubihim Kaan salah lagi Nataalin. Demikian juga Allah telah ridho pada orang-orang yang berebek, berbaek, berbaek itu pada Nabi Sulaiman di bawah pohon tersebut, yang akhirnya pohonnya itu dipotong oleh Umar bin Fatimah terhadapku, karena takut kemudian mereka para tabiin, demikian juga orang-orang semisalnya waktu itu kemudian terfitnah atau mengkultus, mengkultuskan atau mencari barokah dari pohon tersebut. Maka di situ disebutkan pada hari Betul Ridwan wa ana usman radhiyallahu anhu kana qad ba'atsahu nabi sallallahu alaihi wasallam makkah waktu itu nabi telah mengutus usman ke makkah ya kemudian terdengar kabar bahwa usman dibunuh oleh orang-orang kafir -orang Quraisy di makkah kemudian terjadilah baiat itu nabi meminta pada para sahabat siapa yang mau untuk berbayat untuk mati ya berbaiat untuk mati untuk menuntut balas dari darah usman bin afan baturani ternyata tidak benar kabar tersebut tetapi keutamaan masih ada mereka yang berpiyat siap untuk mati waktu itu mendapatkan pengutamaan. Karena sebagian mereka lebih merasa senang ya ketika menghadiri piyat tersebut daripada menghadiri perang badar, karena perang badar itu sebenarnya bukan peperangan yang dipersiapkan untuk menghadang rombongan saudagar atau orang yang melakukan uh, perdagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu. Kemudian tidak ditentukan telah terjadi perang badar tersebut. <tuh> Maka waktu itu Nabi mengatakan, ya, hadihi yadu Utsman, fadaraba biha ala yadihi. Kemudian beliau sallallahu mengatakan ini tangannya Utsman karena Utsman waktu itu tidak ada kerabatku. Kemudian memukulkan dengannya ke tangan beliau. Faqala hadihi Utsman ini untuk Utsman bin Affan Ketika waktu itu Nabi memberat para sahabat. Ini keutamaan Utsman bin Affan di antaranya. Adabu dalam Syi Bukhari, ya, sebutkan di sini oleh Ibnu Hajar. Rahimullah Ketika Imam Bukhari menjelaskan tentang keutamaan para sahabat di dalam kitabnya Syi Bukhari, kemudian buat kitab kita Fadail As Sahabah di dalam Syi Bukhari tersebut, kitab keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan situ tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiallahu. Soalnya disebutkan Manakib Umar Mikhotob Keutamaan Manakib itu artinya Keutamaan-keutamaan kelebihan-kelebihan dari Umar Mikhotob Dengan hadis yang sangat banyak Kemudian beliau menyebutkan Di bab yang ketujuh Bab Manakib Utsman bin Affan Abi Amr Al-Qurashi Keutamaan Utsman bin Affan Abu Amr Al-Qurashi Ibn Hajar beliau mengatakan Ketika menjelaskan bab ini yaitu Utsman bin Affan bin Abi as bin Umayyah. Ya Sami' aman Nabi fi Abdiman. Berkumpul dengan Nabi dari silsilahnya itu dari kakek-kakeknya yaitu Abdul Abdumana. Kemudian disebutkan bahwana qala bin Sufyan An-Zuhri anahu kana Yugana Abu Abdullah. Yang di sini disebutkan oleh Imam An-Najar bahwa akunnya itu Abu Abilah. Adapun Imam, Bukhari mengatakan Abu Amr Al-Rasyid. Ya, jadi kunyahnya Utsman bin Affan itu adalah Abu Abilah. Kenapa dikatakan Abu Abilah? Karena Abdullah itu adalah anaknya. Utsman bin Affan ketika menikah dengan siapa? Ini al-ladzi razaqahu min Ruqayyah binti Rasulillah. Dari Anak ketika beliau menikah dengan Rukoyah, binti Rasulullah Dan Abdullah ini Meninggal ketika masih kecil Umurnya 6 tahun Sungkali minah hajar di sini ya. Ada pun ibunya Rukoyah Pobladarik Sana Isnatein Meninggal di tahun yang kedua Hijriah Sebelum meninggalnya eh, Anaknya ini Jadi demikian, jadi dikatakan Abu Abdullah Kenapa? Karena dia mempunyai anak Abdullah ketika menikah dengan Rukoyat. <tuh> Ini sebenarnya seperti itu. Sebagian mengatakan Abu Layla dan sebagainya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di antara keutamaan Utsman bin Affan berikutnya adalah bahwa beliau pernah ya membeli sumur rumah. Kemudian apa? Kemudian disedekahkan. Demikian juga mempersiapkan pasukan perang. Jazul Ushr, ya. Kemudian apa? disedekahkan. Disebutkan oleh beliau, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah kita sudah lihat bahawa di sini Imam Bukhari beliau tidak menyebutkan sanad karena tidak memenuhi syarat beliau di dalam Sahih Bukhari. Kemudian dilihat dalam Sunan at demikian juga dalam Sunan nasai ya hadis ini dan di adalah sahih. Disan oleh Ibnu Jarbani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man Yahfiru bi'ra rumah falahul jannah Barang siapa Yahfir yang menggali Bi'r bi su sumur rumah Sumur rumah namanya Falahul jannah Maka untuk dia itu surga Ya, disebutkan bahawa waktu itu orang-orang Madinah Tidak mendapatkan air atau sulit mendapatkan air Kemudian Nabi mengucapkan kalimat tadi Kemudian dibeli oleh Usman bin Affan sumur tersebut Ya, dan Nabi sudah mengatakan Untuk dia itu surga Dan ternyata yang beli adalah Usman bin Affan Demikian juga Waka Allah mengatakan juga juga Sahih juga di sini Man jahazah jaisal usrah Bareng siapa yang bersiapkan pasukan Usrah itu artinya sulit Waktu itu sulit keadaannya Ya falahul janah untuk dia itu juga Kemudian Usman bin Affan pun mempersiapkannya Mempersiapkan pasukan tersebut Dibili oleh beliau oleh Usman bin Affan Ini juga keutamaan Usman bin Affan Kalau beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga yang lainnya Ya ketika Yaitu Gunung Uhud waktu itu bergetar Kemudian Nabi mengatakan Tidaklah di atasmu kecuali Nabi au Siddiq au Syahidan Di atasmu itu adalah seorang Nabi Demikian juga Siddiq, yaitu Abu Qara Siddiq Demikian juga orang yang mati syahid Dan benar Demikian juga bagaimana ketika lihat waktu itu Umar bin Fatah beliau berangan-angan untuk mati syahid Kemudian orang merasa ta'jub, merasa hiran Bagaimana? Buru mendapatkan mati syahid padahal di negeri Madinah dalam keadaan aman. Apalagi beliau meminta mati syahid di, di negerinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah. Ternyata secara membuktikan demikian. Beliau hanya dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi di Madinah, di negerinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang aman waktu itu. Ini demikian. Demikian juga ternyata Husain bin Affan demikian juga. Ya, dibunuh oleh orang-orang Khawarij waktu itu. Sudah disebutkan dari ucapan eh, di dalam Fatul hadis ini kewajipan. Nusan berikutnya bapa beliau, Rasulullah SAW bersiapkan Jaz Cushrot, ya, dan Nabi sudah menjanjikan untuk beliau itu surga. Ya. Demikian juga semua lima perkara hadis Abu Musa Al Ashari, Rasulullah anhu ketika waktu itu beliau disuruh dalam riwayat yang lain, ini Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjaga pintu, pintu kebun, kemudian masuk di situ. Omar kemudian masuk berikutnya Umar kemudian juga setelah itu Ustman bin Affan terlanju. Eitan lahu babashihu jadi yani, Eitan lahu babashihu biljannah ya, jadi kabar kab, ayat ini kan dia masuk beri beri kabar dia itu dengan kabar gembira untuk dia itu surga. Dan demikian juga doa sama kepada Umar setelah dari Obaqar kemudian Umar demikian juga kepada Ustman bin Affan sambil Nabi Sallallahu Ya Diam sebentar Kemudian mengatakan Edanlah eh, huwa basyiru jannah ala balwa Satu sibuh Satu sibuh Kabari dia Dengan surga Dengan balwa Dengan musibah yang akan menimpa dia Jadi Nabi mengatakan Izinkan dia masuk dan kabari dia Yaitu Isman bin Affan Untuk dia itu surga dengan musibah Yang akan menimpa dia Balwa, yaitu balak Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, kusman bin Affan mengatakan Allah mengutuskan, Allah mengutuskan ini Allah tempat meminta pertolongan dan benar kejahian yang boleh dibunuh, yang orang-orang kuaris. Ini keutamaan kusman bin Affan untuk aku, untuk Nanbu, ya mendapatkan surga Allah swt. Bayangkan kalau ada seseorang, ya dia diberikan kabar bukan kabar sekedar orang biasa, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa dia itu menguni di surga. Mungkin kalau orang yang yaitu sombong dan sebagainya akan apa meninggalkan amalan dan sebagainya. Tapi mereka orang-orang saleh diberikan kabar seperti itu bagaimana Umar bin malah beliau bertanya kepada utai, apa, "Wah, apakah aku termasuk orang munafik yang diseboleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Demikian. Kalau kita perhatikan bagaimana itu di jalan-jalan. Jadi ketika bulan puasa seperti ini seperti iklan-iklan itu, yakni hadapi tantangan raih kemenangan. Raih kemenangan sudah pasti orang-orang yang yang mereka itu merokok dan sebagainya itu, ya kan sekarang kan sudah pasti takik kemenangan dan sebagainya. Allah Subhanahu Dan orang-orang soleh demikian keadaannya, semakin takut, semakin takut, ya walaupun dia sudah diberikan kabar oleh Allah Subhanahu Wataala oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu kebahagiaan. Demikian juga di sini Ustman bin Affan tertangani. Demikian juga waktu itu disebutkan di dalam hadis tadi juga, ternyata kemudian Nabi duduk di atas umur. Kemudian Abu Bakar, Abdullah bin Salam diizinkan duduk di atas sumur itu juga di samping Nabi. Kemudian masuk di situ Umar duduk juga di sampingnya. Jadi sumur itu ada tiga orang, Nabi demikian juga Umar demikian juga Abu Bakar. Ketika datang Utsman, ya tidak ada tempat lagi. Dia duduk di samping, tidak di sumur itu. Saya tinjau Sahih, pernah tahu seorang tabiin menyebutkan mentakwilkan ini apa isyarat bahwa kuburan mereka itu sama. Tiga orang ini. Adapun Utsman berbeda. Beliau di di baki sekitar baki. Asalnya beliau dikuburkan di samping baki, kemudian diluaskan menjadi kuburan baki itu. Ini. ini demikian. <tuh> ini demikian diantara keutamaan Utsman bin Affan, an, Rasulullah Anhu. Disebutkan di Fakhlumugis, ini buku yang berkaitan tentang masalah hadis, usulah hadis. Syarh Al-Fiyahul Hadis yang ditulis oleh Al Imam Sakhawi. saudara terjadi pertentangan yang keras sekali kalau kita perhatikan antara Imam Sakhawi dengan Imam Syyuti. Yang ini kita lihat demikian para ulama. kejadian fitnah mesti dia menjelekkan satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita lihat yakni sampai disebutkan oleh Imam Sakhawi tentang Imam Syyuti rahimahullah. Bisa dilihat sendiri. Disebutkan di sini di dalam fasal muqaddimah Ketika menjelaskan seribu, seribu syair Tentang masalah hadis yang ditulis oleh Imam ya, ini, ya, ini ditulis oleh Imam As-Sahawi Fatul Mugis, al Hadis Yang ditulis oleh Imam Ali Rocky ya, Imam Ali Rocky itu gurunya Ibn Hajar Demikian juga Imam Al-Haythami Disebutkan di sini oleh beliau di dalam pembahasan para sahabat Nabi SAW alaihi wasallam. secara ringkas adalah bahwa Bakar As-Siddiq beliau meninggal di tahun 13 Hijriah ya di bulan Jumadil Ula. Bisa ditulis secara ringkas yaitu beliau meninggal di di tahun 13 Hijriah di bulan Jumadil Ula. Nah, demikian. Di hari Senin, tambangnya seperti itu. Hari Senin Jumadil Ula. Tahun 13 H. Beliau pemerintah selama Dua tahun. Dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahawa beliau meninggal karena apa? Makan. Makanan yang ada racunnya. Suka alim dan Bahawa beliau makan makanan, uh dia tadi Abu Bakar yang dihadiahkan untuk Abu Bakar kemudian meninggal. Kemudian disebutkan tentang Umar bin Khattab, Rasulullah. Beliau meninggal tahun 23, salah sebagi syirin 23 hijriah. Beliau meninggal tahun 23 hijriah. <tuh> dan umurnya sama, Nabi demikian juga Abu Bakar demikian juga. Umar itu, ketika meninggal umurnya sama, 63 tahun semua Kemudian beliau di, dikuburkan Ya, disebutkan di sini di tahun yang ke-24 Ternyata itu adalah masuk bulan Muharram, tanggal satu Beliau meninggal di akhir, ya, Dhul Hijjah, Kemudian di, dikuburkan besoknya, sudah masuk tahun 24 Hina tanah bilalullahu ketika ditusuk oleh Abu Lulaq. Wajah abad abad dalikah selasa ayam. Jadi setelah ditusuk itu, ketika sholat subuh sudah lewat pembahasannya, beliau masih hidup selama tiga tahun tiga abad ayam tiga hari, tiga hari beliau masih hidup waktu itu. Umar mengatakan doktoran bu. Ya, ini yang belum kita sebutkan. Kemudian setelah itu pemerintah di situ siapa Ustman bin apa doktoran Anhu Beliau meninggal. Am Khumsaf Ba'da Salatin 35 jadi yani meninggal tahun 35 Hijriah Beliau merintah selama 12 tahun Ya, Siapa yang bunuhnya? Ini yang belum kita sebutkan Godara ya, ini sebutkan di sini Godara ini dibunuh dengan Yang meninggalkan wabak, -wabak Bi ahdil Islam Ia ini membunuh dengan suatu kejahatan. Ya, Siapa yang bunuhnya? Disebutkan oleh Imam as Namanya adalah Jabalah bin Ayhan sebagian mengatakan Saudan bin Kumron, ini pembunuhnya Al-Yamani Dibunuh Oleh orang ini Waktu dibunuh oleh orang ini Orang-orang Khawarij Ya termasuk dari orang-orang Khawarij Disebutkan waktu itu terjadi pada hari Jumat Ya pada hari Jumat 12 Zulhijjah. 12 Zulhijjah. Dan kita tahu waktu itu banyak sahabat melakukan ibadah haji. Sehingga yang ada di situ cuma orang-orang sedikit saja. demikian mereka menggunakan waktu ketika para sahabat banyak melakukan ibadah haji dan Utsman bin Affan waktu itu waktu itu di Madinah, ya kan? Kemudian terjadilah perbuatan tersebut. Dan Utsman bin Affan menyebutkan tadi jadi yani, ketika-ketika kepung beliau oleh orang-orang Khawaris waktu itu kemudian beliau mengatakan bukankah Nabi mengatakan barang siapa yang dia itu membeli sumur rumah maka untuk dia itu surga demikian juga mengatakan barang siapa yang dia itu persiapkan pasukan usrah untuk dia itu surga di antara mereka mengatakan iya kemudian mereka pergi dari orang-orang yang mengepung itu di sini disebutkan oleh para ulama boleh seseorang menyebutkan kebaikan atau sedekah yang dia pernah keluarkan Bukan teori atau pun sumah tidak, tetapi untuk menghadapi bahaya. Di sini kan beliau menyebutkan kebaikannya. Padahal kita lihat di situ ada ayat yang dilatih Nama Nulah Tuktilusodakwatikum Bilmani Wal Adzal. Orang-orang yang beriman janganlah kalian membatalkan Sedekah kalian itu dengan man, ya, mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit kebaikan, Wal Adzal atau menyakiti orang yang diberi. Di sini beliau menyebutkan kebaikan beliau, karena hajat, karena keperluan yang sangat, karena beliau waktu itu mau dibunuh. Ya, demikian Jadi, Uthman bin Affan Beliau meninggal tahun 35 Hijriah Ya, tanggal 18 Tul Hijjah Pada hari Jumat Wadubi kama oleh Subair bin Bakar Bilayati sabat bainal maghrib al-Isyah Ya, ini beliau langsung dikuburkan Di malamnya langsung itu Antara maghrib dan Isyad Ya, beliau meninggal di waktu Asar Waktu itu beliau Disebutkan bermimpi bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari itu dan Nabi menjanjikan untuk berbuka bersama dengan beliau. Akhirnya beliau berpuasa di waktu itu ketika dikepung oleh orang-orang khawarij waktu itu. Yang orang-orang khawarij inilah kemudian bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, di sekitar Ali bin Abi Thalib berterbangan. Setelah Ali kemudian mereka radhiyallahu anhu semua Waktu itu kemudian beliau berpuasa Ustaz bin Affan baca Al-Qur'an dan sering kita sebutkan beliau pernah menghattamkan Al-Quran itu satu rekat saja di sulat mitin Sebuah dengan salat yang sahih Kemudian dia berpuasa dan kemudian dikepung dan kemudian dibunuh Beliau di hari itu, di hari Jumat Dan dikuburkan di malam yang langsung Langsung antara Maghrib dan Isya' Bagaimana dibawakan oleh Imam as di sini, Beliau mengatakan seperti itu <tuh> Bainal Maghrib Al-Isya' di Hasykaukab suatu tempat namanya Hasykaukab ya tanah Utsman istarahu bahwa sa'a bihil baki Yang dulu adalah suatu tanah yang diberi oleh Utsman bin Affan kemudian dilebarkan sampai menjadi wilayah pemakuburan baki, sebagaimana kita perhatikan itu tempat yang sangat luas ini demikian disebutkan oleh Imam As-Suhaybi Demikian juga disebutkan oleh Imam Bukhari di Kitab Sharh Hadis, ya, ketika menjelaskan bab fayat, ya i.e. meninggalnya para penghapal hadis. Abu Bakar, Abu Bakar meninggal tahun salas wasitin, salas asyraf, tahun 13, umurnya 63, Jumatin Ula. Adapun Umar bin Khattab 63 tahun juga Dul Hijjah, tahun 23. Demikian juga Utsman bin Affan beliau sudah melebihi umur 80. Ini umurnya lebih dari 80 tahun. Sebagian mengatakan melebihi 90 bahkan di Dul Hijjah, tahun Salasil Khoms Khoms bermaksud Salasil 35. Ya demikian. Abu ya, nanti tadi sebenarnya Ali bin Abi Thalib di bulan Ramadan. Jadi selesai kita membahas tentang Usman bin Affan radhiyallahu anhu, berikutnya kita menyebutkan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkata Imam At-Tuhawi, rahimahullah ta'ala, qaluhu summan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu, di antara akidah kita adalah menetapkan Khalifah setelah Utsman bin Affan telah tadi disebutkan oleh Imam sahawi ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maka kemudian kita menetapkan setelah itu adalah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya sumadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ayu manutsbitu al khilafah bada Utsman li Ali radhiyallahu anhuma kita menetapkan setelah Utsman bin Affan adalah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma Lama kutilak Uthman wabai' an-nas ketika terbunuh waktu itu Uthman bin Affan wa Anhu Dan manusia pun membai'at Ali bin Abi Thalib. Sorak imaman hakon wajib taat ah. Maka beliau menjadi seorang imam yang benar, yang wajib ta'at kepada Ali bin Abi Thalib. Wal khalifah di zamanihi khilafatan nubuah. Dan beliau adalah seorang khalifah di zamannya. Khilafah nubuah, khilafah kenabian. Jadi Nabi Wasallam telah mengabarinya. Kamadalah dalil alih hadis safinah sebagaimana dalam hadis safinah di sanah sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Khilafatun nubu'ah Salah sanah. Kalau khalifah nubuwwah itu ada 30 tahun. Summa yu'tina munkahu man yasha, kemudian Allah berikan kerajaannya, kemudian setelah itu kerajaan kepada orang yang Allah kendati. Kalau dihitung-hitung di situ Abu selama 2 tahun. Kemudian Umar selama 10 tahun. Kemudian Utsman selama 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib 40 tahun 9 ashur. 4 bulan 9. 4 tahun 9 bulan. Ya. Kemudian di situ ada Khalifah Hasan bin Ali selama 6 bulan. Maka menjadi berapa? Sebagaimana sebenarnya Nabi 30 tahun. Jadi demikian. Jadi di sini kita menetapkan bahwa khalifah yang keempat itu adalah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana sekarang ya ini sebagian ahli sunah mungkin sebagian mereka mendahulukan mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Bagaimana permasalahan ini apa kemudian disesatkan orang seperti ini? Disebutkan oleh Ibnu Teng, ya, di dalam Al-Wasiitiyah ya, pernah lewat pembahasan ya. Tapi kita ulangi di sini. Ulay menyebutkan di dalam Al-Wasiitiyah <tuh> Waka majma' sahabat 'ala tabayyi Utsman bil bai'ah, sebagaimana para sahabat sepakat mendahulukan Utsman di dalam bai'at. Ma'anna ba'da al-sunnah bahwa sesungguhnya sebagian al-sunnah sibukan Sufyan As-Sa'uri, sibukan tapi kemudian beliau juga rujuk, sebagian mengatakan iman tarukut nih dan sebagainya. Sebagian mengatakan Waqi' Ulil Jarrah, ana qad ahli sunnah kan waqat ikhtilafu Utsman wa terjadi khilaf di antara di sendiri. Ulama-ulama kita yang mulia Persendirian tentang Uthman dan Ali. Rasulullah Muhammad pada Etifaqim ala Tabdim Abu Bakar wa Umar. Ya, setelah sepakat mereka tentang Abu Bakar dan Umar. Aiyuhumafdal siapa lebih Abdul antara Uthman dan Ali? Wakadah makawun Uthman sebagian mengatakan Uthman. Wasakatu. Kemudian tidak mengatakan yang keempat. Nah, Warabau bi Ali. Kemudian sebagian mengatakan yang keempat ada Ali. Wakadah makawun Ali. Sebagian mengatakan sebaliknya. Yang lebih mulia adalah Ali kemudian baru Uthman wa qawmun tawaqaf kemudian sebagian tawakuf Lakin tsaqara amru ahli ala tadhim Utsman tsumma Ali. Kemudian terjadi ketetapan ahli sunah kuataman Utsman ya, kemudian baru Ali ya. Kemudian mudah mengatakan wa in kana hadzal masalah walaupun permasalahan ini yaitu masalah apa? Utsman dan Ali, laysat min usul, tidak termasuk dari al usul, termasuk pondasi atau pokok atau dasar alati yudhillu al muqallid. Yang disesatkan orang yang Al-mukhalaf yang menyelisih, ya, kita tidak katakan sesat mereka tidak tentang permasalahan ini. Fiha endajumhur ahli sunah, itu di sisi kebanyakan an-sunah. La gain allati yudallilu fiha mas'alatu khilafa. Yang dikatakan sesat itu permasalahan khilafa. Ya dengan mengatakan bahwa khilafa itu yang pantas adalah Ali baru kemudian yakni setelah Umar itu adalah Ali, maka ini yang dikatakan sesat. Paham ya tentang masalah ini? Adapun pun masalah mana yang lebih ya Ali atau Usman itu yang benar adalah Sebagaimana kita ketahui tadi, tapi kalau kemudian ada perbedaan yang utama adalah Ali kemudian per Usman, maka tidak dikatakan sesat. Karena hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib sangat banyak. Tapi kita sudah menyebutkan yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar kemudian Usman kemudian Ali al-Rahmanhu alaihim. <tuh> Di sini kita akan sebutkan tentang Kholifahan Ali bin Abi Tholib Radhlu Anhu, sebagai yang dibawakan oleh Al Ibn Al faal khilafah, amir Ali bin Abi Is, beliau mengatakan falsafah sahabat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Tholib Bada Utsman Radhlu Anhu. Kholifahan itu adalah setak untuk Ali bin Abi Tholib. Setelah Utsman bin Affan. Bimubayati asuhabah Dengan bayatnya para sahabat Siapa yang tidak Siwa mu'awiyah ma'al di Syam Kecuali mu'awiyah dan Orang-orang yang ada di Syam Karena waktu itu di zaman Usman bin Affan Mu'awiyah dituju sebagai seorang gubernur Ya Ustman bin Affan menunjuk mu'awiyah Termasuk kerabat beliau Untuk menjadi gubernur di Syam Syam itu wilayah sekarang ini Yakni Palestina Demikian juga Suria Kemudian juga Yordania, ya, itu. Saya mengatakan Lebanon juga, empat, empat daerah itu. Sekarang ini adalah itu. Waktu itu Muawiyah pemerintah di situ. Waktu itu Anhu tidak membiat Ali bin Abi Tholib. Kemudian terjadi apa yang terjadi, ya? Terjadi perbedaan istilah. Waktu itu dalam hal apakah kemudian pembunuh Utsman bin Affan itu ditangkap dulu atau tidak? Adapun Ali bin Abi Thalib berpendapat kalian berbayat dulu. Setelah itu kita selesaikan orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, tentang masalah kisos, itu wajib juga. Sebagian lagi diantara para sahabat berpendapat tadi kita sebutkan. Ya, ini diselesaikan dulu permasalahannya baru kita baiat. Ya, sebagian lagi berpendapat bahawa kalau kita tidak menuntut kisos dan sebagainya, ditakutkan terjadi kedzaliman yang di situ muncul azab Allah Subhanahu wa Ya, demikian. sebabkan mengatakan seperti itu, ya itu adalah mereka isti'ad para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Disebutkan di sini <coughs> oleh Ibn Abil Is, "Wal hakku ma'ali radhiyallahu dan kebenaran itu bersama dengan Ali bin Abi Thalib." Bahkan Ahlus Sunnah berpendapat semua peperangan yang terjadi ya, yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Bainna <coughs> Utsman radhiyallahu ma kutila kasral katib wal istiraq sebutkan di sini Ketika terbunuhnya Utsman bin Affan terjadi di situ kedustaan demikian juga berita-berita bohong atas Utsman bin Affan demikian juga kepada Ali e, para sahabat-sahabat yang besar seperti Tolhah demikian juga Zubair demikian juga Ali bin Abi Thalib dan bersalah di situ Zubair semakin besar Jadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu banyak fitnah ya banyak kedustaan berkaitan dengan Ali dan Tolhah demikian juga Zubair demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Wa qawiyat shahwah binufusi dawil ahwa, kuatnya syahwat di hati-hati orang yang punya hawa nafsu dan keinginan-keinginan, ya. Dari orang-orang yang jauh, ya, dari negeri-negeri Syam. Ya, demikian disebutkan. Wa kana fi askari ali radhiyallahu anhu min ulaika tugah al-Khawaris. Di antara pasukan ahli Nabi Nabiullah itu orang-orang yang tadi melampaui batas, yaitu orang-orang Khawaris yang membunuh Utsman bin Affan. Yang bunuh Utsman bin Affan dari orang-orang kuar kuar yang ada di Mesir itu bergabung dengan Ali bin Abi Thalib, betul ya, kan? Demikian, bagaimana fitnahnya semikian besar, ya demikian. Demikian juga waminq waminq waman fiqol bihinifak orang-orang yang punya ini fak. Alhamdulillah kan, minidhari kuli yang waktu itu belum mampu menampakkan penipakannya, ya demikian. Wara wa zubair anahu ilm yuntasor ini, tolha dan zubair ini waktu itu bersama dengan jadi yani maweh biar bi Sufyan waktu itu. Waktu itu beliau berpendapat Anahu ilm Yun tassor di syahid al madzluh. Kalau tidak ditolong <kuh> para yang syahid, Yunus yani Munafan al madzluh yang ditolimi, wa yukma ahlul fasad demikian juga dihancurkan orang buat kerusakan. Ya, wa illa ista'ujah bu, gatah wa ika Kalau tidak, kalau dibiarkan maka terjadi di situ kemarahan Allah dan sisa Allah sebagai tanda. Fajarat Fitnatul Jamal maka ter ter terjadilah fitnah Jamal, perang Jamal itu. Ya disitu ada Aisyah radhiyallahu anha. Ya demikian. Demikian juga disebutkan Jarat Fitnatus Siffin, perang Siffin juga ya, terjadi di situ. Terjadi apa yang terjadi? Kemudian perlu kita ingat juga di sini disebutkan oleh Ibn Abi His yang menjadi catatan ya, ada anil qital aksarul akabir dan duduk di sini tidak ikut ikutan dari peperangan yang terjadi kebanyakan dari akabir para sahabat sahabat yang besar mereka juga tidak ikut ikutan. Ya. Lepas tadi kita sebutkan bahwa ulu suruh menyebutkan bahwa semua peperangan yang terjadi itu adalah yang benar Ali bin Abi Thalib rotolan bu dan mereka semua dalam keadaan yang dititeleri Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ketahui tidak hakam al-hakin Apabila menghukumi seorang hakim yang sudah berhak untuk menghukumi, tidak asyogah kalau dia benar, pahala hujuran dapat dua pahala, pahala, pahala bersungguh-sungguh. Demikian juga pahala ketepatan itu. Wa in ahtaa pahala hujuran, wahid kalau dia salah mendapatkan satu pahala saja, karena telah bersungguh-sungguh. Itu diterapkan kepada para sahabat terhadan hujan Demikian. Jadi bukan tadi bahawa kebanyakan para sahabat, sahabat-sahabat yang besar mereka kok ada? tidak ikut-ikutan lima sami'u minan nusus bil amri bil quud fil fitnah karena mereka mendengar dari nabi sallallahu alaihi wasallam dalil-dalil untuk apa quud untuk duduk untuk berhenti Di dalam permasalahan fitnah ya, ini demikian demikian juga dari masalah yang didapatkan so, insyaallah di sini kita teruskan pada pertemuan yang akan datang